Bună seara tuturor, Domnul să vă binecuvânteze, ne bucurăm să ne vedem din nou, cei care ne-am mai întâlnit și înainte. o bucur pentru cei care au venit pentru prima oară, zic ca să aibă un timp bun, să se simtă... eram am acasă, nu știu dacă acasă vă simțiți chiar bine, vă simțiți bine, relaxați, și să vă trezească interes ceea ce uh, veți vedea aici, că e făcut pentru dumneavoastră, pentru fiecare dintre noi, e ceea ce... Uh, avem pe inimă și o facem cu bucurie și cu multă dragoste. O să citesc un cuvințel din Scriptură, Psalmul 139, nu trebuie să căutați, o să citesc eu, înainte de toate. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe împătruzi gândul. Știi când umplu și când mă culc, și cunoști toate căile mele.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 Dumnezeu ne cunoaște, textul pe care l-am citit, asta vreau să spun. Chiar dacă noi nu îl cunoaștem pe El, El ne cunoaște. cunoaște orice în orice parte. orice parte, în orice moment, știe gândul, știe vorba noastră mai înainte să o ostim. Chiar dacă am vrea, prin absurd, să fugim de El, nu putem. Nu ne putem ascunde. Nici întunericul nu e întuneric pentru Dumnezeu. Căci El vede ca prin zi. Nici în locuința morților zice, nici Niciunul să nu vrem să ne ascundem de Dumnezeu, să fugim de El. Dar Dumnezeu ne-a creat, și spune în continuare cuvântul pe care nu l-am citit în totul, că El ne-a întocmit, El ne-a făcut, ne-a cunoscut de când eram niște plozi în pântecele mamei noastre. Ziele noastre au scris în cartea Lui, mai înainte să fi trăit, Vreuna. Dumnezeu este mare, atot știutor, atot cuprinzător. Nimic nu scapă ochilor Lui și științei, mai mult. El știe mai dinainte tot. Dar nimic nu scapă preștiinței Lui. El viitorul îl cunoaște. Venim în fața Lui Dumnezeu, peci un Dumnezeu de care nu ne putem ascunde și nu ne putem da drept alții. Nu putem spune eu sunt altfel. Nu, eu sunt cel pe care Dumnezeu știe foarte bine. Eu, Dumnezeu știe gândurile chiar dacă nu le-am rostit vreodată. El le știe. Știe ce am gândit, știe ce gândesc, chiar dacă țin totul în inima mea. Știe și ce doresc, știe care îmi sunt aspirații, știe ce doresc să fac. Îmi cunoaște fricile, îmi cunoaște problemele, îmi cunoaște, știu eu, nesiguranța cu privire la viitor, îngrijorare cu privire la o, o problemă. Cunoaște tot. Așa că Dumnezeu ne îndeamnă să venim cu inima deschisă la El. Să nu ne ascundă, Să ne dăm drept alții. Să nu fugim. Că n-avem unde. Că ne vede. Că ne știe. Că ne ajunge. De fapt este cel mai bine lângă Dumnezeu. Nu avem niciun motiv să fugim. nu avem de ce. Ba din contră. Am avea un milion și una de motive să venim la el. Să ne apropiem de el. Și seara asta, ca și în celelalte, cuvântul lui Dumnezeu ne va vorbi despre un Dumnezeu care ne cheamă, un Dumnezeu care ne așteaptă, un Dumnezeu care nu la întâmplare te aduce în situații din astea să auzi de El, să te întâlnești cu El. Dar, de asemenea, am învățat din cuvântul lui Dumnezeu că nu stăm în puterea noastră să facem nimic. Desporțiți de Dumnezeu, nu putem face nimic. Noi depindem de El. Avem nevoie de El. Și tot ce facem în seara asta, chiar dacă noi ne-am pregătit, chiar dacă am cercetat cuvântul lui Dumnezeu și am pregătit o predică frumoasă, chiar dacă avem cântări pregătite, tot nu este bine dacă nu dă Dumnezeu binecuvântare. Așa că noi, mai înainte de toate, cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Și ne rugăm Lui ca El să binecuvânteze tot ce facem. Doamne Tată, în numele Domnului Isus, și în Duhul Sfânt, la Tine venim cu sincera dorință la ne întâlni cu Tine. Am citit și am auzit că ești pretutinde și că nu ne putem ascunde. Doamne, totuși vrem să avem o întâlnire reală, așa că Te rugăm, revelează-Te. Descoperă-Te nouă. Și lucrează tu, prin tot ce facem, acest timp pe care îl petrecem aici, să fie un timp binecuvântat. Un timp deosebit și un timp de folos pentru fiecare dintre noi. Nu pierdut. Să dește tu în inima noastră vânța ta, unge cântările noastre, pregătește-ne inima să te întâlnim. Așa că, Doamne, aceasta ne e rugăciunea în numele Lui Iisus. Amin. Hai, vino acum să la lui Dumnezeu. Lui trebuie să-i placă. O, spre slava lui și spre lauta lui lui, i-a fost, fost dedicată. Vom să fie binecuvântat. Dar ne au otins și nouă sufletul. Și dacă am fost de acord cu ce s-a cântat, am putut și noi să ne alăturăm lor. Am ajuns cu studiul nostru în Matei, capitolul 5, care cuprinde o cuvântare numită Cuvântarea de pe Munte. Pe parcursul a trei capitole Matei descrie această predică a lui Isus. Trei capitole numai de învățătură, trei capitole, capitole numai Isus care vorbește. Nu are loc nicio minune, nicio vindecare, nimic și numai ochi și urechi, toată lumea ascultând cuvântul lui Dumnezeu, pe care Isus începe să-L spună, aici, în mod detaliat, pentru prima oară în Matei, pe munte, zice. Asta vă mărturisesc că, pentru început, trebuie să vorbim despre câteva noțiuni generale despre această cuvântare, pentru a o putea înțelege pentru a o putea interpreta, pentru a o putea aplica. E nevoie să găsim câteva explicații și trebuie să punem câteva întrebări acestui text. Mateu obișnuiește să grupeze învățăturile așa, poate, la un loc, după care urmează câteva capitole în care sunt numai acțiuni, întâmplări, vindecări, situații, după care, iarăși, o bucată de învățătură Iară, apoi iarăși, acțiune, vindecare, toate lucrurile acestea le face în mod ordonat și are propriul lui propriului scop atunci când îl prezintă așa. Dacă întreb pe cineva, un creștin, spune câteva texte favorite din Biblie, unul dintre ele, aceste fericiri din predicarea Ah! Predica de pe munte. Fericinile. Probabil, din pricina faptului că sunt pomenite niște ferici, Ferice de, ferice de, ba, ah, cum mă mângâie, cum îmi sună de bine. Avem aici parte de mânglie, avem parte de uh, răsplătiri. Și asta ne face să ne sune bine. Ne pare Că Iisus aici ne, ne leagănă cumva, ne mângâie cumva. Ne-am citit textul, dar deja o despre fericire. Cine n-a citit niciodată nu știe ce vorbim. Dar imediat intrăm în text. Însă, credeți-mă că eu nu împărtășesc entuziasmul ăsta. Eu când citesc predica de pe munte nu sar într-un picior de bucurie. Pe mine nu mă entuziasmează predica asta. Mă deprim. Pe mine mă deprim. Pe mine mă distruge predica asta. Termin descumpănit după trei capitole. Predic asta pe mine nu mă înalță deloc. Oh! Mă văd atât de neputicios în fața acestor lucruri și nu împărtășesc deloc entuziasmul creștin care, mai că acceptă predica asta, cuvântarea lui Iisus, cu urale. În biserica mea predica s numit iată creștinismul elementar. În predica de pe munte avem fundamentele credinței creștine. Pe care, ca și creștini, le pierdem din vedere. Nu prea luăm aminte la ele. Iată, aici le avem așa compilate toate, una după alta fundamente de care ar trebui să țină seama. Și dacă ține seama, ce bine cum le neglijăm noi când ele, de fapt, sunt toate aici scrise, la îndemâna noastră? Oh, s-a zis, s-a mai numit predica asta de pe munte, Constituția lui Sus. Constituția împărăției lui Dumnezeu. Esența învățăturilor lui Sus. Deci eu n-am altă Biblie, n-am nevoie de Vechiul Testament, n-am predica de pe munte, eu după ea mă ghidez. Sau, cea mai mare poruncă e să tot în predica de pe munte. să iubești pe Domnul Dumnezeu tău sau să, ce vrei să-ți facă ție fără aproape lui tău. Asta e porunca după care eu mă ghitez. Predica de pe munte așa că trunește gusturile celor mulți. Predica de pe munte ne place. Aici găsim esența tuturor învățături. Ei, dar pentru cine crede că aici este așa cum am citit creștinism fundamental, elementar, de bază, norme după care noi să trăim, vreau să vă supun atenție câteva observații. Iată ce găsim în acest text. În primul rând, observ, să observați, mă iertați că nu-l citesc tot înainte. Este, vorbesc despre toată predica de trei capitole după care disecăm așa și luăm și citim și le explicăm. Dar acum voi face referire la un întreg. Așa că voi merge pe aici, pe acolo, cu, cu cititul. Observați, în primul rând, în învățătura lui Isus aici, apar referințe la unele lucruri cu un pronunțat caracter iudaic. Cum ar fi? Legea și proroci. Legea și proroci. Dacă vreți, citim. Capitolul 15 cu 7. Păi eu citesc. Să nu credeți că am venit să stric legea sau proroci. Nu? Întâlnim aici. Legea sau proroci. Mai găsim și în altă parte. 7 cu 2. Găsim soborul. 15 cu 22. Dar eu vă spun... Că oricine cine mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Soborul ce? Era o formă de conducere religioasă, un fel de tribunal religios evreiesc. În creștinism nu o să-l găsim. Sobor nu există în creștinism, dar aici ar găsim. Vedem că găsim cărturari și farisei. Nu există în creștinism. Cărturarii și farisei, dacă vreți, citim aici. Că -și vă spun că dacă nebrigănirea voastră nu va întrece neprigănirea cărturarilor și a fariseiului, cine erau ăștia? Conducători religioși, învățători ai legii, evrei. Apoi găsim darul oferit pe altar. Deci, când te duci să-ți aduci darul la altar... Și ți-aduce aminte că fratele tău are ceva apotriva ta. lasă ți darul la altar. Altar. Trec. Dar poate că există și în Dar altar nu e. Ăsta e altarul din templu. Sinagoga. Pentru cine nu e... Vedeți, pentru cine de prima oară, azi vine și aude pentru prima oară, nu cu Biblia, termenii ăștia nu sunt reali, normali. Sinagoga. ce e sinagoga? Vedeți? Nu e un termen creștin, e un termen evreiesc. Sinagoga era locul în care se adunau evrei. Nu apară de teul. În fiecare localitate, pe unde erau ei și să făceau un fel de biserică pe care o numeau sinagog. Acolo nu se făcea acele lucruri pe pur. Se predica, se învățau, se rugau. Deci observați. prima observație este că îl găsim aici, în tot textul de la început până la sfârșit, referi la unele lucruri absolut, caracteristice evreii, evreilor. În al doilea rând, dar e important, că astea, după aceea că nu sunt dați de date, dar vă arăt cum trebuie gândit. Pe ce o v ce spun? Cui se adresează sus. Cui vorbește El? Nu v-ar Da, Dar fiți Li se adresează unora care cunoșteau legea că le spune. Este scris. Cum ați auzit. Nu, nu ne spunea unora care habar n-aveau despre lege. Le vorbea unora care cunoșteau lege. Doi. Dacă vreți, citim versetele. Dar eu cred că mă credeți. Mi se pare că n-ar merge bine să stăm să citim toate. Sunt în text. Dumnezeu e numit Tatăl lor. Acelor care este adevărul. Tatăl lor. Deci, mă trebuie să citesc. Ținși și Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în cer Deja, Tatăl vostru nu era Tatăl cui Dumnezeu nu e numit Tatăl tuturor. Atenție! În 45, în ceva se mai pe aici. Zice, ca să fiți, fi ai Tatălui vostru care este în cer Fiți, dar desăvârșiți, cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit și cea mai departe. Ei sunt în nume pe Dumnezeu tatăl, tatăl lor. Ei sunt numiți frați între ei. Frați, dacă te duci la altar, ți-aduce aminte că fratele tău are ceva cu tine, are potriva ta, lasă-ți dar fratele tău. Dacă iubești numai pe frații așa, trei cu trei și patru, stați un pic mai așa. Eh? De ce nu vezi, de ce vezi din ochiul fratelui tău, zice? Și aici are de trei versete la rând vorbește spre fratelor tău. Deci, să numiți frați. Oamenii care au realizat de Isus, sunt cunoscători ai legii, sunt uh, uh, Dumnezeu, e numit tatălor, ei sunt numiți frați, iar ceilalți cum se numiți? Avem și alții. Păgâni, zice. Imediat. Imediat. Și dacă cu dragoste numai pe frații voștri, zice, ce lucru neobișnuiei faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Deci, nu e vorba numai de voi. Mai sunt alții. Aia sunt păgânii Bădânii. Și mai sunt alții numiți neamuri. E, chiar așa. Măi, dar multe mai scrie trei capitole aici. 6 cu 32. Te uitați aici. Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caut. da, dar ce? Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste leacru, lucruri, neamurile le caută. Neamurile, cine erau neamurile? Neamurile erau toate celelalte popoare în afară de evrei. Evrei, un popor aparte, un popor al Bibliei, un popor al lui Dumnezeu, aveau o lege, aveau mai multe rânduri așa mai departe, între care Dumnezeu era Dumnezeul lor. Dumnezeul, Bibliei era Dumnezeul lor, pe deosebire de toate celelalte popoare care erau mile neamuri. Și toți ceilalți erau numiți păgâni. Deci Iisus, dacă vrem să respectăm logica textului și dacă vrem să acceptăm așa, din punct de vedere logic și intelectual, tot ceea ce spune Iisus aici, este că mi se ridică un semn mare de întrebare. Am zis la început că lumea creștină aplaudă mesajul ăsta ca și cum ar fi pentru ei. Dar dacă a fi fost pentru ei, uitați-vă câte referințe sunt nu la ei, ci la poporul lui Dumnezeu evreu. În al treilea rând, ca să și ultimul, ca să nu încărcăm prea mult aici argumentația, observați că lipsește din toată această predică de pe munte, orice referință la Duhul Sfânt, deci la lucrarea lui și la persoana lui, și orice referință la Jeffa lui Isus. Lucruri care sunt esențiale în creștinism. De asemenea, nici termenul biserică nu apare aici. Biserica pare? avea în capitolul 16. Stând ca asta voi zidii biserica mea. Atunci de ce luăm noi această predică ca fiind pentru noi în zilele noastre creștini și nu altfel? Probabil că cuvintele din final ale lui Sus, care spune că cine aude cuvintele mele și le face. Să se îl voi numi un om înțeleg. Și îl voi asemăna cu unul care zidește casa pe stâncă și vine furtuna, bat vânturile, bat ploile și casa nu se derrâmă. Ceea ce dă impresia că aici sunt lucruri fundamentale, complete, obligatorii pentru a dobândi viața tehnică și că nu vei pierde niciun fel, dacă vei face asta, pentru că vântul nu va cădea casa și poate că avertizmentul imediat următor acolo zice, Cine aude, ascultă cuvintele și nu le face, e ca un om care zice, casa pe nisip și când a venit primul vânt, primul apă, a căzut, s-a dărâmat. În plus, în cuvintele lui Isus cum ar zice? Cuvintele lui Isus nu sunt pentru noi, în timpurile noastre, nu e nou testament, Poți spune că e un cuvânt care nu ar fi pentru noi. Totuși, revin și spun, am văzut că lipsesc învățături esențiale. Cum ar fi rolul Duhului Sfânt. Nu găsiți nimic în Tatăl nostru. Nici o referire la Duhul nicio nici o referire la cereți în numele meu, cum zice Isus mijlociții, nu, nu există. Rolul Duhului Sfânt de mijlocitor în rugăciune, de regenerator, factorul care ne naște din nou, nu? de călăuzitor, de descoperitor, revelator, din partea lui Dumnezeu, Duhul Sfânt asta face, și de opozant al Firii Pământești. Duhul Sfânt în tine să opune uh, Firii tale Pământești. Nu există nicio referire. Și nici, mai important, și nu e nicio referire la în înlocuitoare a lui Iisus pentru noi, fără de care nimeni nu poate fi mântuit. Cum poate lipsi asta? Deci dacă asta este creștinismul elementar, în Predica După Munte, dacă aici, în Predica După Munte, găsim tot ce trebuie, cum explicăm faptul că lipsește Duhul Sfânt și Isus cu rolul lui de în locul nostru? Fără de care n-ai cum. Să fi, nici nu te poți numi creștin. Cum? La concluzia mea este că lipsesc în această predică exact acele elemente care fac diferența între sistemele de credință creștin și cel mozaic, evreiesc, acum mai judaic, cum mai puteți dumneavoastră să-l Și pentru cine mai are îndoieli ca aici, n-ar fi așa. Și că am găsit aici, de fapt, principii de viață creștină de la un capăt la altul, va da un exemplu. Pe care nu reușesc deloc să-l încadrezi în, în predica asta în, de pe muntă. Zice, ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă zic să iubești pe brăjmașii tăi. Cine vrea să-ți facă rău să nu te opui. Bun, bună. învățătură. Dar mai zice, cine-ți dă o pală peste un obraz, tu să -i întorci și pe celălalt. Zice Iisus în predic asta. Și dacă ăsta e un principiu creștin puternic pentru noi astăzi, că așa trebuie să umblăm cu doi obraji înflați, cu unul nu e evalabil, ce facem cu textul ăsta de faptele apostolului? Că nu, nu pot să-mi dau seama ce, ce s-a întâmplat cu Pavel. Că Pavel... Pună și ăștia mâna pe el la un moment dat. Pavel, Sfântul Pavel, Sfântul Apostol Pavel, pun mâna pe ei și capitanul cetății zice așa, a porucit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. E acum, cum zice aici, dacă vrea, pe lângă faptul că zice, vă fi să fie prigonit, deci Pavel era pregătit să fie prigonit, să fie persecutat, pune ăștia mâna pe el și zice, eh, dacă vor să te bată, nu te potrivi? dar este nu ele, nu știu ce parte să-i mai întorci, dar nu în orice caz nu te potrivi și ce face Pavel? Începe să cânte și cu bucurie merge să-și iau. Nu? Nu? zice ce nu? Pe când îl legau cu curele, Pavel, a zis sutașul care era de față. Vă este îngădui să bateți un roman care nu este osândit? La auzul acestor cuvinte, Sutașul s-a dus să dea deștire capitanului și capitanul și i-a zis, ce ai de să faci? Om, acesta e cetățean roman. Pe când a venit capitanul, i-a zis, băi, spune-mi, roman? Da. Oh. Și s-a temut. pune acolo s-a temut, fiindcă legase. Nu avea voie să bată un cetățean roman. Aoleu, e roman. Și Pavel se folosește de dreptul lui de cetățean roman și nu mai zice eu sunt creștin să am auzit că pe munte a predicat că dacă vrea cineva să te bată, mai ales pentru numele meu, mare cinste, nu te împotrivi. Nu, el să folosește de dreptul lui roman și hei, vă îngăduiți să bateți un roman? Și cu Pavel? Nu prea primea cu bucurie nu ele, dar ce urmează e mai tare. E dus Pavel, nu-i mai vătut, dar e dus în fața marelui preot. Și acolo marele preot de Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Pe Pavel. Și ce face Pavel? Deci dacă acolo sunt norme pentru tine, ca și creștin, pac o palmă, pac o brazo eu nu zic că să nu faci asta. Dacă poți, fă Rău, de rău. Eu nu spun că n-ar fi ideal. Dar ce face poveri atunci? Păcătuiește? Ce, ce face Pavel? Atunci poveri a zis, te va bate Dumnezeu. Pere te văruit, au lucrat Pere te văruit. Tu ce să mă judeci după lege și porunce să mă lovească împotriva legii? Cum adică, dai mine? Păi tu ce? ce și? insultă, perete văruit. adică te arăți pe -a din afară frumos, înăuntru ești mort, înăuntru ești urât, te ascunzi urciune. stai pe scaunul legii și pui să mă bată potriva legii, pavele ce faci? Că predica de pe munte, zice. Să nu te împotrivești celui care vrea să-ți facă. rău. Ca să știm cum citim, când citim predica de pe munte. Nu ne aflăm la predica de pe munte în fața unei expuneri de fundamente creștine, ci a unui discurs caracteristic legalismului evresc sistemului evreiesc religios, care se baza pe o lege. Ce avem în predicat de pe munte este legea pe care Isus, deci legea din Vechiul Testament a poporului evreu, în vigoare, toată puterea, pe care Isus o repune pe tapet, o explică, o expune din nou acolo, ucenicilor ci mulțimilor care se adună în jurul. Noi suntem creștini. Creștini noutestamentali. Mulți dintre noi n-am lămurit -o cum e cu legea asta vechiul testament. Se ia ceva de acolo, de ce nu se ia tot? Pare că se selectează un, asta, cum, cum ne place, cum ne pică bine, cum. E necesar să folosesc un prescriptor, așa în să vă citesc. Romani 3 ce se spune despre lege 3 cu 20. Atenție! Că și nimeni nu va fi socotit, neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii. Deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Deci, Nimeni nu va fi socotit neprihănit prin lege. Iisus, însă în predicata asta, ne va prezenta legea. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Deoarece despre ea mărturisez legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred în El. Nu este nicio deosebire. Dar ce face Iisus? De ce predică legea? Că predică legea. Ce face aici? Predică legea. De ce predică legea? Deci legea zice că nu va socoti pe nimeni neprihanit. Totuși Iisus vine cu legea. Să vă mai citesc un text. Noi știm că legea este bună. E același Pavel, băi, același Pavel care nu vrea să e bătut același Pavel care a spus adineaur că nimeni nu va fi socotip neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin faptele legii, el vine și ce? Noi știm că legea este bună. E bună. Dacă cineva o întrebuiințează bine. Deci e bună e. cu condiția să fie întrebuințată bine. Fiindcă noi știm că legea nu este pentru cel neprihănit unde l-am predic asta și zice e pentru creștini predica asta. Zice, legea nu e pentru cel neprihănit, ci este pentru cel fără de lege și nesupus. Pentru cei nelegiui și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru cegătorii de tatu, cigătorii de mamă, pentru... Nu e pentru cel neprihănit. Ce se întâmplă cu Iisus? Își adună ucenicii ca orice învățător al legii. ucenicii se adună în jurul lui, el se așează, fiindcă pe vremea aia așa făceau învățătorii pe jos. E cum aș lua acum, cum așa se cum, cum aș predica legii. fi așa, normal. Acolo, în vremea alea, așa El s-așeza jos și în jurul lui ucenicii. Și mulțimile se jur împrejur. Iată că Biblia vorbea în timpurile alea, un învățător s-așezat. La picioarele lui spune că învățau ucenicii. Și Sus face precum un învățător al legii. El însuși face referire la asta. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric ci să îmbrinesc. Și mulțimile îl considerau la sfârșitul predicii, îl comparau cu cărturarii. Cei, te cum vorbește, el ne învață ca unul care are autoritate putere, zice în Biblie. Nu ca și cărturarii ăștia ai noștri când ne explică ei legea. Legea trebuie ea explicată. Păi să nu credeți că legea Vechiului Testament era ușor de înțeles. Nu. Ea era explicată. Oamenii aveau nevoie să li se explice și legea era explicată. Și învățătorii ăștia ai legii, farisei și cărturarii, ai în ale scripturii, explicau oamenilor despre cum trebuie ținută legea, despre ce zice Dumnezeu și cum trebuie aplicată oameni oamenii să o poată țină. Și sus, i-a una un asemenea învățător care și adună ucenicii și începe să învețe legea lui Dumnezeu. Cu poruncile lui. Ce justifică pe Iisus din moment ce aflăm că nu prin lege suntem mântuiți? Dar totuși legea e bună dacă o utilizăm bine cum trebuie folosită legea? La ce servește legea asta? Aici e cheia întregul text. Legea a fost dată nu pentru cei neprihăniți, ci pentru cel păcătos, pentru cel nelegiuit, pentru cel, și n-am citit toată lista, uțigași mamă, uțigași tată, neacutător, obrași, blacu, și așa mai departe, nesupus. Oh, lista e lungă. Deci n-a fost dată pentru cel neprihăniț, a fost dată pentru cel păcătos și din tot nou testament putem să toatem concluzia pe care o spun acum. Legea a fost dată ca pe noi să ne convingă că suntem păcătoși. Legea a fost dată ca pe noi să ne convingă că suntem vinovați înaintea Dumnezeu. Legea n-a fost dată ca să ne dea viață. Dacă s-ar fi dat o nepricănire, prin lege, nu mai venea Hristos să moară, pune Biblia. Dar legea aia lui Dumnezeu care câte porunci avea? Zece. Știm, zece mari și late. Însă, în total, erau 613 porunci. Știi ce zicea legea asta? Că dacă le împlinești pe toate, 612, dar una nu, Ești vinovat de, tu, a, de încălcarea tuturor. Era ca un domino, ca, un, ca piesele alea de domino, puse așa în șir, și când pică una, le dărâmă pe toate. Degeaba stau doar de alea, când a picat una, a stricat tot. Ca un castel așa pe care îl construiești, ultima de aia a, -a picat, sau oricare, dărâmă tot. Intenționat face Dumnezeu asta. Eu sunt un bun, Doamne, păzesc 612 porunci. Pentru una, eu cred că n să mă condamn. Eu cred că intru în cer cu felicitări. Nu! Legea a fost dată una singură, dacă calci, meriți pedepsă. Ești vinovat de toate. Dă-mi Nu contează! Nu contează! Ai mințit! Și gata, a stricat toată clădirea ta, toată clădirea neprihănirii tale. Nu? În numesc templu, tot templu neprihănirii tale. S-a strâmbat, s-a dărâmat. Legea e doar împotriva ta și împotriva mea. Consecința studierii legii este că suntem niște păcătoși, înaintea lui Dumnezeu. Și dacă vreți, notați-vă un verset aici. Ezechiel 20 cu 25. Zice Dumnezeu. Ia și să vă gândiți la el. Zice Dumnezeu. Bancă le-am dat și porunci prin care nu puteau să trăiască. Le-am dat și porunci prin care nu puteau să trăiască. <coughs> Imposibil. Atât de tare devenise omul și de insensibil, cât Dumnezeu uită mai mult. Doar o pricepe că nu poate. Doar și-o înțelege condiția. Doar o pricepe incapacitatea lui de a se ridica la nivelul pretențiilor lui Dumnezeu. Și de ce vine Isus să-i legea? Știți ce a făcut învățătorii ai legii? surpriză, au schimbat legea. Și au interpretat-o după bunul lor plac cei care zic, tată și mamă, eu n-am cu ce să am grijă de dumneata, n-am, fiindcă tot ce am eu, am dat la templu. După moartea mea, tot ce am eu, se duce la templu. E dăruit acolo Domnului. Învățătorii legii, să treaba asta, ca să se facă ei cu averea ta, se ziceau, dacă tu faci treaba asta în timpul vieții tale și ne dai nouă după ce mori moștenirea ta, tu ești scutit să mai ai grijă de părinții tăi. N-ai nicio obligație. Și Iisus le zice, ați desfințat astfel porunca lui Dumnezeu care zicea să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Asta e un exemplu cum ei desfințau porunca lui Dumnezeu pentru propriul lor beneficiu și cu ceea ce sun numește tradiția voastră. Ba mult, aveau tot felul de spălări, și așa mai și ce multe lucruri asemănătoare, țineți voi. Zice, deci așa se întâmplă cum a zis prorocul Isaia, poporul ăsta se apropie de mine cu buzele, mă ciștește cu buzele, dar inima lui e departe, e departe. Se dar da niște porunci omenești. Erau poruncile pe care le dădeau văzătorii aceștia ai legii. Deci, ce s-a întâmplat cu legea? Legea ajunge fără putere. Iată că legea, în loc să scoată produsul final păcătoși pe bandă rulantă, scotea neplicănici pe bandă rulantă. Și zice, dacă faci asta, dacă faci altă, iată că nu mai ești un păcătos. Ești pe și au făcut legea fără putere. Și vine Isus și e important să repună legea în adevărata lui, în adevărata evaluare, să să ascută sabia aia legii încă o dată, pentru ca cine aude acum legea să înțeleagă că este un păcătos. Fie că Iisus n-a venit la cei nepricăniți. Lumea s-a crezut nepricăniță și l-a respins. Culmea, tocmai lumea religioasă, învățătorii ăștia ai legii, Considerând se neprihăniți, ducă-se. Nu ne nevoie de un salvator. Dar Iisus ce -i înseamnă? Iisus înseamnă salvator. Dumnezeu care salvează. Emanuel, Dumnezeu care e pentru tine. Dacă te crezi neprihănit, dacă te crezi uh, fără păcat, dacă tu crezi că nu ai pentru ce să ceri iertare? N-ai nevoie de iertarea Lui Dumnezeu, atunci n-ai nevoie nici de Isus. Isus a venit pentru cel bolnav, pentru cel păcătos, pentru cel incapabil să se mântuiască singur. Biblia spune că așa ar trebui să fim toți, așa suntem, numai că unii nu se văd așa. Și privesc la anumite lucruri și zic, eu sunt un om bun. Sau eu sunt mai bun decât ceilalți? Sau eu sunt ca toți ceilalți? Unde s-o duce toți, mă duc și eu. Iisus are ca scop repunerea în putere a legii. Și vine să le spună mai înainte de toate iată legea ce cer. Iată pretențiile lui Dumnezeu. Iisus așa și începe cuvinte. Ferice de cei săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerului. Mă gădăm că de noi. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprigănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Aici toți v-ați văzut nu, cu inima curată. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Câți vă ați aici? Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și în împotriva voastră. bucurați și veseliți pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Păi tot așa, o prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Mai înainte de a explica aceste fericiri, eu cred că începe cu concluziile. Le deci pune în fața fericirilor pentru ca apoi să se explice. Și să înțelegem de ce e ferice de cel care este sărac în Duh. După ce asculți predica de pe munte, dacă ajungi să te consideri fericit, nu fericit, sărac în Duh, e ferice de tine. Dacă după ce asculți predica de pe munte ajuns să plângi, e ferice de tine. Dacă după ce asculți predica de pe munte ajuns să zici, Vreau, mi-e foame, după Dumnezeu, după neprihănire. Vreau și eu asta. Ferice de tine. Ce înseamnă, de exemplu, ferice de cei săraci în Duhul? Aici nu este săraci cu Duhul. Sărac cu Duhul în cultura noastră înseamnă un om pe care... Nu duce mintea la prea mult. nu prea deștept. Săracul duhul e prostul. Deci nu vine să spună fericire de cei proști. nu spune. de aceea săraci, și termenul folosit aici în limba greacă de săraci, acela sărac lipit, lipit pământul, care nu are nimic, nimic, nimic. nimic. O sărăcie nucie. Ferice de ăsta care e așa de sărac, în propriul lui duh, zice în Duh, nu e cu de mare, nu e în Duhul Sfânt, sărac în propriul lui Duh, înăuntru lui, și se vede că nu are cu ce sta înaintea lui Dumnezeu. N-are nimic. N-are nimic. N-are nimic din sfințenie. N-are nimic de neprihanie lui Dumnezeu. N-are nimic cu care să se laude. Este sărac, clipit. fericit de la care se va vedea așa, deci nu este împărăția celor. Felice de cei ce plâng, că plâng de orice emotiv, care plâng soarta, care își plâng starea, care ajung să se vadă, numai că sunt lipsiți de orice merit. Dar starea asta îi duce la o depresie, nu? Îi duce la o tristețe. Plâng cei ce le face ostorâți? cei ce se că cei vor fi mângâiați. Da? Ferice de cei plânzi, zice, vor musteni pământul, da? Profesor, sta cu ăsta. Plânzi, împăcitori, oricum niște condiții, niște roate ale Duhului Sfânt, negostivi, cel cu inima curată, cel flămând și însetat după nepricănire, E ferice dacă la sfârșit sau dacă asculți legea lui Dumnezeu și te declari sărac, lipsit de orice merit, vinovat înaintea lui Dumnezeu, îți plângi, starea, regrezi, ai vrea neprihănirea lui Dumnezeu, îți place, ai vrea-o, ești însetat și îi nepr după neprihănirea lui, o și dacă ești în mod sincer, convins de lucrurile astea, că ce feri, e ce fel, de cel cu inima curată, că El va vedea pe Dumnezeu. Iar sinceritatea este o condiție. Am deschis întâlnirea noastră cu acel text din Sarm, că Dumnezeu ne cunoaște, n-are rost să ne ascundem. Înaintea lui Dumnezeu și pe Dumnezeu vă vedea doar cei sinceri, care nu-i pot spune, eu sunt altul decât sunt. Da? Nu e un mesaj în care să vă simțiți comod. Nu ar trebui să vă simțiți comod în fața unei asemenea mesaje. Eu când în biserică, unul dintre păstorii mei a predicat ne anumit păcătoși, eu am început să mă făiesc deci, noi păcătoși? Nu știu copilul lui Dumnezeu. Biblia mă numește copilul Domnului, mă numește, cum mai vreți voi, dar un păcătos mă mai numește. S-a terminat. Bogat. A să mă foiut și predicarea numai de împăcătoși nu ne-a Când în zilele următoare ne-am întâlnit într-un cerc restrâns și în cercul ăla restrâns erau liderii bisericii, eu nu eram un liter, dar dar participam în grupul ăla, am avut ocazia să intre eu, că ei discutau. Și am început care mai de care să-l de predica și eu, ha, stați așa, stați așa. Cum vreți voi să spuneți că noi suntem păcătoși? Fiindcă Biblia ne numește copiii Domnului. Am terminat-o cu păcatul. Noi nu mai păcătuim. Și așa se uită la mine și zice ferice de tine dacă tu nu mai păcătuiești. Tăi vrește-te miște păcătuști. Și a bine, bine, și eu nu mai păcătuiesc. nu văd așa diferența toți colo și, și mai eu la panoul de onoare mă da și eu. Și eu dar e chiar așa nu mai nu eu păcătos. Mai greșim și noi. Dar o păcătâie poți să-și că păcătui. s încercat ei să mă convingă. Eu că nu m-au convins. că am plecat. mândru ne neprinjărirea mea și credințat că sunt sfânt. Dar de câte cum mă vedeam eu prin primii mei de păcă. Era ironic. Dar atunci așa credeam. Dar era o ironie. cum au autoonie. Mă vedeam sfânt fără păcate. Sincer, așa mă vedeam. Dar a văzut spuneam și le dădeam palme. Uite cine eram și ce mă credeam. Îmi a zis fratele bugente, la florești, în biserică. Cine e fără păcat să ridice mâna? Și eu văd că nimeni n-a ridicat -o -o râs. Și băi, da, ce patru are de păcătoși? Eu, eu sunt împăcisă. Să nu pentru că în lupta mea și în convingerea mea, orice lucru de care eu eram conștient că nu e bun, plăcut, Domnul îl puteam în El Îl distudiam, îl renunțam. Îl... Așa a făcut Dumnezeu. A și putut să trăiesc într-un cert nivel de aș fi că eu ziceam poate mai a Dar de -a păcătuit. Se găcifește în Biblie că prin greșeala unui om a intrat moartea în in lume. Sau a păcat. Prin greșeală. La ce, ce face referire? A păcatul lui Adam. ți numește greșeală. Ți-l numim păcat. O, Adam a păcătuit. ți vrea numește greșeală. Și eu zic, că te greșesc. E, cum greșești? Vezi ce înseamnă? Cât cântărește greșeala? Așa greșim toți. Da, dacă vrei. Toți greșim? dar tot păcătorii ne numim. Eu nu vă zic să vă simțiți comod. Vă să vă vedeți starea. Iisus vine și scoate aici sabie și zice știți ce? N-am venit să stric legea. Ca și cărturarii și parise. N-am venit să desfințez nici cea mai mică poruncă. Vreau să pe toate în valoare și să vă arăt despre ce e vorba în lege. Că nu merge cu o spălare de, o de mâini, cum aveau faisei. Mai mâini, mai spălăm noi, spălăm patul, o rogojină de aia. Și gata, erau curați. Stați un pic. Stați un pic. Și cu ce continuă. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atoi nu mai este bună de nimic decât să fie lepădat afară și călcat în picioare de oameni. Cui le spune asta? Evreilor, poporul lui Dumnezeu, voi sunteți sarea pământului. împrăștiați ca sarea peste în lume. Așa s-a întâmplat cu ei. Au fost împrăștiați în toate părțile. Voi sunteți sarea pământului. Aveți rolul să vorbiți despre Dumnezeu? Legea ajunsese să fie cunoscută, fiindcă erau și acum, cu tine, în tot timpul, în toată lumea aia cunoscută, s au auzit să Dumnezeu. Voi sunteți sarea pământului. Ce vă faceți dacă sarea asta își pierde puterea de a săra? Dacă își pierde. Cu ce să vă da înapoi puterea asta? trebuie ar trebui mm -hmm. trebuie să putem niște face triste acum. Cu ce? Cristul e ce cu ce? Nu mai există. Cum? Cum? Nu mai bună la nimic decât să fie aruncat afară. Din păcate, asta a fost foarte multe Au fost tăiați. În păcina necredinței. Să aruncați. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc sau copere, și o pun în speșnic, și luminează tuturor celor din casă tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în cerul. Iar le vorbește evreii. V-am așezat aici, Ierusalimul e pe munte. Israel, teritoriul ăla, era la congruența drumurilor de sud, de nor spre nord, în nord, în sud, în est, în vest, vest-est. Toți treceau pe acolo. Toate drumurile duceau la Roma, nu, mai târziu. Dar treceau prin Israel. Orice călător, să izbea vedea un popor cu niște legi aparte. Un popor deosebit. Ăsta e poporul Israel, pus de Dumnezeu acolo, ca orice om să vadă lumina asta, să vadă faptele lor bune și să-L sărască pe Dumnezeu care era Păi, e un popor acolo deosebit. Își trelege extraordinar. Între ei o rânduială deosebită. Să fi vorbit despre Dumnezeu. Ce foarte bune fac ăștia. Și aș vrea să-L cunoști pe Dumnezeu. Asta era rulul pentru ca, pe care-L propuse care la se Dumnezeu pentru popor în, poporul lui Israel. Dar imediat după ce le spune că dacă își pierd rolul ăsta de sare în lume, răspândită o vese tot, dacă viața lor nu mai dă niciun fel de gust, dacă cine îi cunoaște, fuge de ei, în loc să se apropie de ei, să dorească și ei să-L cunoască pe Dumnezeu lor, și mai vreau fuge, astfel să se vorbește de evrei. O să ziceți că polcânii vorbesc greu de evrei, nu toată lumea vorbesc. Evrei, cum sunt? Au vreun bun renume? Îmi pare rău. Câte-ți așubi. Dar au un rău renume. Că sunt șmecheri, că te șală, că sunt numai pentru bani, că sunt afaceri. E adevărat. Mai sunt isare. nu mai place ție Iertă, nu vreau să te apropii de Dumnezeul lui. Prin faptele lor, astăzi, nu face să respingă orice apropiere, orice drag de Dumnezeu. Îmi pare roși că nu mă sufletul când aud discuții în care evreii sunt condamnați. Ah, acolo în conflictul lor. Eu nu sunt cu ei, și-au făcut ce nenoroci. Am -a dat, -a făcut niște o nenoroci. Păi mă doare sufletul, fiindcă Isus a fost evreu. Evreii au fost poporul lui Dumnezeu. Biblia e cartea mea de suflet. Însă nu pot să neg, Că evreii au ajuns un popor care și-a pierdut puterea de mai sără. Nu am niciun gust. Nu mai sunt niciun fel de lumină. După spune asta? Zice, să nu credeți că am venit să... O să ne pregătim să încheiem. O să chităm în capitolul că îi uh, Să nu credeți că am venit să stric lege. Cum o faceți? Cum o fac învățătorii? No. Am venit? Să o pun în valoare. Și începe... să le explice câte ceva despre această lege, dar nu tem că dacă încep acum să zic despre primul lucru pe care le spune, trebuie să merg în continuare. Nu mă pot opri în mijlocul uh, textului, însă veți vedea că tot textul ăsta crește, crește în pretenții până acolo, încât ajunge să spună voi să fiți, dar te săvâșiți. Perfecți. După un tatăl vostru în cerul este perfect, desăvârșit. Una Cine este mai Dumnezeu. Cine e perfect? Cine e desăvârșit? Întâi de toate Iisus caută să te confrunte cu starea ta. Pune în față neprigătirea lui Dumnezeu. Și vă marturisesc că după trei capitole, trei predici de astea, cum am început azi, o să ajungem la a treia să, facem, să coborăm cu Iisus după munte, încleticindu-ne. Cine poate să fie mântuit? Dar nu ne oprim aici, că după predica după munte, urmează răspunsuri, soluții. Dumnezeu nu ne lasă în starea asta, că de-aia zice, fericit de cel care își plânge starea, se vede păcătos, pentru că el va fi mângriat, consolat, îmbuibat cu nebrihănire, dacă vreți, dacă e flământ și însedat. La Dumnezeu e soluție. Ne pregătește pentru soluția aia care urmează. Dar acum sunt niște practici în care ne confruntă. Nu-i comod, dar e necesar. E tratamentul necesar pentru ca niciodată să nu mai vrei. Să fii sub lege. Când ai auzi că s-a dat o neprihănire care nu-i lege, să alergi și repede și -o iei. Și să vrei să continui în ea. Și să trăiești în salvarea lui Dumnezeu. Și nu sub lege. Cine e desălușit? Aici e întrebarea. Cine e desălușit? Cine doar greșește? La nu e băcătos? Nu vă temeți de cuvintele astea. Nu vă temeți. Sunt cheie. Nu contează că zici după că toți că Biblia te numește amosteanitoare. Împărăție, Dumnezeu, Fiul Dumnezeu. Ce frumoase cuvinte și eu o să vi le spun în belșug. O să toarne Dumnezeu așa o ploaie de binecuvântări din astea. Ca să vă spun cine sunteți în Domnul. Dar momentul în care ai să... Dar și momentul ăla, dacă ai să te crezi Neprihăniți, dar tu ai să te crezi. Sfânt, ai ieșit de sub toate astea. De sub toate bine Noi nu avem nimic cu care să ne lăudăm. Meditați la cuvintele astea. Dacă îți faci o cercetare amănunțită și ajungi la concluzia că ești bine, pe baza faptelor tale, răspunsul e greșit. Mai trebuie să mai studiezi. Mai trebuie să mai vii aici. Nu te teme să te numești păcătos. Că asta nu te va condamna. Asta e starea ta. Nepricănirea nu e a ta. Să o dă Domnul. Dacă zici, eu n-am nepricănirea mea, eu nu am cu ce să mă prezint înaintea lui Dumnezeu. Dar mă îmbrac în neprihănirea lui Isus. Iau neprihănirea care mi este pusă înainte. Îmi da, mi-o oferă. Nu credeți că e simplu să trăiești în credință? E mult mai simplu să te bazezi pe faptele tale, pe alea Mai simplu să merg în genunchi de aici până acasă decât să trăiesc în credință. Credeți-mă. Mai simplu. Dacă aș căpăta mântuirea mergând în genunchi aici, până acasă, cred că acasă la sora dâna, că Așa? A merge toți. A merge toți și ne au considerat nefricăniți. Am face efortul ăsta cu celălalt timp sânge. Dar nu ajungem la niciun rezultat. Zice, deci, vrei să mergi așa? În mâini, dacă vrei. Sau vrei să faci obolul pământului pe jos? și ce să zic, să urci, nu știu care munte Să scoți, sau să te încrezi în neprihănirea asta pe care îți oferă Dumnezeu. Dar tu să nu faci decât să o primești. să spun că mai degrabă mai e cineva aici? Ai prefera să merg pe jos? Ai prefera un sacrificiu să-l faci? Deci să te încrezi în ceva ce nu vezi, n ai văzut, pe care încest este doar credință în care te răzbracă pe tine de orice merit, în care te arată cine ești. dos O scurgăciune. Are Biblia niște cuvinte când vorbește despre omul vechi și păcător de te îngrozești. Dar noi ne vedem spălați și frumos, și sfinți. Haideți să rugăm pe Dumnezeu să ne arate cum suntem voi. Lucru care ne va ajuta să rămânem și smeriți, și să-L întâlnim pe Dumnezeu, și să primim mântuirea Lui în dar. Unica soluție pentru viața noastră. Ne oprim de data asta aici. N-am terminat capitolul 5. Dar e bine, că vom pomeni data viitoare, în continuare, Cam care e nivelul lui Dumnezeu de Sfințenie ca să-L mulțumești pe Dumnezeu? Cam ce trebuie să faci să fie Dumnezeu mulțumit? Da? Hai, cam așa. Și să vedem dacă ne mai bucura și o mai chiui. Sau dacă îmi și ne-mi tânguie. Fiindcă voastră închei, Rolul legii este să te aducă în această stare care scrie în Biblie strigi. O nenorocitul de mine. O nenorocitul de mine. Cine mă va izbăvi de acest lucru de moarte? Cine mă va izbăvi? Nu. Cum mă voi izbăvi? Nu. Prin ce strategie, mijloc pe care cale? Nu. Cine mă va izbăvi? Am nevoie de un salvator. Am nevoie de cineva să mă salveze, să mă mântuiască. De tu de mine. Și nu -mi termină versetul acolo, spune, mulțumirii fie adusă lui Iisus. Hristos. Iisus e salvator. Iisus ne salvează. Ce facem azi? Mergem înspre în a întâlni pe Iisus. Mergem înspre, în drumul de a ne întâlni cu Isus Și a înțelege? Nu, nu mă înțelege. A și primi mântuirea asta. A și primi iertarea asta. Și a ne încrede în ea. Eu zic că astăzi nu mai pleacă nimeni în aici. Eu cred că nimeni nu mai are pretenția că noi e un păcătos sau că e mai sfânt ca altul. Asta dispare trebuie să dispară definitiv. Noi și sfinți ca noi, că de rar, să umbli v un întors, să întreg, să mai găsești ca noi. Noi suntem porumbița ascunse în grăpătura sfântă. Noi suntem mai cunoști, noi avem trei cununi aici, asupra că nu există mai sfânt. Ne întrecem în mai păcătos, dar în mai sfințenie nu există. Nu există decât o singură neprihănire. Neprihănirea pe care ne-o dă Dumnezeu și care nu e a noastră. Și toți suntem la fel după aceea de ne dacă trăim în, în ea. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Haideți să cuptăm în cântă și după aceea să încheiem cu rugăciunea. În mea Into